Om punkt nummer tre har författaren att berätta. Svenska ledningen tror att återföreningen med Rosgrupp är nära och inleder uppmarschen inför anfallet mot lägret. De styrkor som tidigare har återsamlats i sänkan, norr om Molaje Bodice, in till skogen, börjar här att röra sig norrut mot fienden. Den västra enheten består av kavalleri och rycker fram genom skogen medan den mellersta av kavalleri och den östra av infanteri befinner sig i öppen terräng. De går norrut mot fienden som är grupperad bakom en liten å eller flod som flyter i ost västlig riktning. Och ungefär mittemellan byarna Pabivonko i öster och Torstolavo i väster över en sträcka av cirka två kilometer. Vid punkten fyra säger författaren: Ryssarna marscherar ut ur lägret med sina huvudstyrkor. På så vis hotar svenskarnas förbindelse med trossen. Från det ryska lägret, beläget ungefär två kilometer åt sydost från svenskarnas position och genom öppen terräng, börjar nu stora ryska styrkor att röra sig i riktning mot Sänkan. Svenskarna löper då risk att bli klämda mellan två sköldar. De tidigare nämnda styrkorna norr om floden- och de som nu rycker fram från lägret. Reträtten håller på att skäras av. Förepunkt nummer fem har författaren att berätta. Svenska huvudstyrkan är tvungen att möta hotet. Order om tillbaka marsch ges. Den svenska styrkan som ännu inte nått fram till floden- Gör nu helt om och börjar att gå söderut för att inte bli instängd. Vid punkten 6, säger författaren. Resterna av Ros grupp flyr, förföljda ner mot Poltava. Ett försök att nå belägringsverken stoppas av ett ryskt utfall. Generalmajoren Ros enhet har fortsatt sin marsch genom skogen med ryska enheter efter sig. Efter drygt två kilometer passerar man över en liten jip, Glämta, och går över en smal flod som ungefär en och en halv kilometer längre söderut flyter samman med Vorskla. Ett kort stycke, cirka 500 meter sydost om övergångsstället, ligger det kloster var kungen tidigare haft sitt kvarter. Då man kommer fram dit, vänder man på nytt åt sydväst, går över den lilla floden igen för att nå befästningsverken vid Poltava, som nu ligger bara en dryg kilometer åt sydväst. Ungefär halvvägs dit stoppas deras frammarsch av en rysk attack och man vänder rakt österut och för tredje gången tvingas man att vada över den lilla floden. För punkt 7 berättar författaren. Rosgrupp flyr in i en övergiven skans. Ryska styrkor följer efter. Svenskarna kapitulerar. Mitt emellan Vorskla och den lilla bifloden, nästan där de två vattendragen förenas, ligger den övergivna skansen. Cirka 800 meter sydost om det tidigare nämnda klostret. Den är belägen i öppen terräng och ryssarna bör inte ha några svårigheter att stoppa eventuella utbrytningsförsök. Och vid punkt åtta slutligen, säger författaren. De ryska styrkorna i Poltava går till anfall mot de svenska förbanden som står i belägringsverken. Anfallet påbörjas i nordostlig riktning. ...för att svänga av mot sydost mot den mindre svenska styrka som är stationerad rakt österut från Poltava-räknat. efter fortsätter framryckningen mot sydväst för att attackera den större svenska enhet som ligger sydväst om Poltava. Här slutar beskrivningen av bokens lägeskarta nummer 4. Då de byar och skogar som finns markerade i kartan redan har presenterats i samband med kartan nummer två- har jag här inskränkt mig till att bara nämna dem som haft en direkt anknytning till de olika momenten i händelseutvecklingen.